aurtengu aurtengo urtarrilean Infozazpi irratiak bost urte bete ditu Ibilbide honetan Infozazpiren ba zabalkundea Euskal Herriko eskualde askotara eh, zabaldu egin eginda Infozazpi proiektu herritarra dugu Nazio ikuspegia proiektua Tokiko informazioa Euskal Herria Eta nazio harteko informazioarekin eh, ba uztartzen duena Boskarren urte horrena ospatzeko Gero eta gehiako eh, Lelopean kampaina biatu duten Eta honeta honetan zitzeiteko Infozazpi irratiko koordinatzen koordinatzelea den aider helduaien dugu keixo hartxaldean aider Keixo hartxaldean Bueno eh aldi guztu pizka bat azaldu nola baloratzen duzue ba bost urtegoetako ibilbidea Ba, Balorazi positiboa nola ez ez, zuela bost urte hasi ginen batzuk gaur egun ari garen ok, e, orduan ere bagunden hasieratik gaude batzuk. Eta bueno, pentsatu dute proiektu guztiak bezala ilusia handia, baino lana handia egiteko dena egiteko genuen estudio batzuk e, bag genituen, baina bueno programazio hori dagokion hoean eta lantaldeari dagokionean badena osatzeko genuen eta beraz e, erronka handi aurrean genuena, baina ilusia handiarekin. Eta bueno, bost urte hauetan e, baztun batzuk eman ditugu, lantaldea sendotzen joan da, programazio ere sendotzen doa eta eta bueno, gustora gaude egindako ibilbidearekin batzontzat ez da asko izango 5 urte guretzat bada zerbait, baina bueno, oraindik ere asko daukagu egiteko, gure buruari erronkak jarri dizkiugu eta hori aurrera eramateko prest. Mm -hmm. Zabalkundeari bueno, dago kionez, pauso garrantzitxoak eman dituzue, alde batetik, bueno, guinen bitartez e, Euskal Herriko Eskalde ezberdinetara ja zabaldu e, zute, zabaltzen dituzue zuen ueinak, baina horrekin batera baitare pauso garrantzitxoak izan da internet bidez egin zabalkundea. Mm -hmm. Ba eguko eulartzen dugu bi bide paraleloak direla ez gaur egun e, gure helburua da Euskal Herriaren luz ezabelen infozazpi normaltasune zentzun alizatea, ba internet bidez eta baita guinen bitartez ere eta horregatik e, martxan jarri genituen ba bi bide paraleloiek internet bidezkoa, ba gaur egun e, asko direlako interbe, internet bidez irratian zuten dutenak eta ez zentzun bakarrik, basic, eta, bueno, ba izak eta gure e, web horrian aukera jarri genuen, ba audioak eta podcast, podcast bidez bai eitsi alizatea bapiskate irratia kartara ere du horri jarraiki, ba, bueno, nahi duenak nahi duen eran entzun dezan irratia eta nahi duen e, ordu eta nahi duen elkarrizketa edo saioa entzuna alizan dezan, ez hori batetik interneti dago kionean, baina uste dugu berean e, ezin bestekoa dela ba, unien bitarte zere entzun alizatea gaur agune irratia ba, oiturak erakusten dutelako, ez autoan, etx e, gean sukaldean, e, bestein bat lekutan, ba, ba, internet bidez bakarrik ez, bestelako modu, betiko modu edo bideo horien bitartezentzute irratia ere, bezinbestekoa ba, da eta lan horretan handi hartugu, ba, herritarrei esker eta haiekin elkarlanean, Biskualdez ba, eskualde eta piskanaka zabaltzen ari da gure seinalea eta hori, ba, ba samarra dago herritarrei eskerrari garela lan hori egitan eta, eta horretan di hartugula. Uhum. Urte urrenaren inguruan, ba, gero eta gehiago izan da, aukeratu ba, zuten leheloa, e, kampaina begatu zute, aldi guzu ba, pixka bat azaldu zertan datza kampaina hau? Bai, bueno, guk iru puntu edo iru erronka jarrizkegu gure buruari kanpaina honekin. Geroz eta gehiago lello hartuta, e, geroz eta leku gehiagotara iristea batetik, gure senalea zabaltzea, alik eta leku gehienetan aurre zaipatu dugun bezala. E, geroz eta programazio osatuagoa eskaintzea. Info e, bueno, Infozazpirratia informazioan bere izitako irratia da, informazioa da gure programazioan ardatza, albistegi zerbitzuak, e, arratxaldetan ordu oro emitetzen ditugunak eta guizetan ordu erdiro. Hori izango ditzateke gure programazioa eta asmoa e, albistegi zerbitzu horik e, maiztasun e, gehiagorekin eskaintzea eta aldi berean e, bestelako Ba, programak ere, ba, sendotzen jotea batetik eh, magazinak, momentunetan honetan oraingo izetan dugu kalegorrian saioa, aktualitate politiko eta sozialari begira dagiten diona, 7:00tik 1000 eta gero aipatuko nuke baita ere, ba kultur saioa 500 seietara, eta gero iluntzetako musika saioak 10:00tik Hori da pixka batek gaur egun daukagun bizkarra zurra, baina hori sendotzen joan behar dugu, eta ekarpen handiagoak egiten, eta beraz hori litzateke bigarren puntu ez programazioa. Eta hori dena garatu alizateko nola ez, baina harriko ekonomiko senduago bat, eta beraz bazkidetza bazkide gehiago izatea, da gure buruari jarri diogun erronka ez, azken finean, Infozaz esaten dugunean proiektu herritarra dela beste beste ekonomikoki herritarren sostengoari eskar egiten duelako aurre. Eta ia betero, ia betero, ba, bazkidek eh, jartzen duen kuotari esker, Gaur egun mila bederatzireun bazkide ditugu, baina gehiago behar ditugu, ba, gure erronka aurriek aurrera eraman analizateko. Eta beraz, ba, <coughs> kanpaina honen baita baitare, ba, hori aipatzen dugu bereziki ez, bazkidek gehiago lortzea. Uh -huh. Urte horren arekin, bueno, ba, esan barra dugu, eskualde ezberdinetan baitare ekimenak antolatu onditu zuela, Ea, arrasaten bergaran, lizarran, tafayan, bueno, duturangon, hainbat herrietan e, alegia, e, nola iragandira ekimen hauek? Ba oso gustora, eta bat ipat e, bertako herritarrekin e, bat eginaz eta aiekin elkarlanean, gure asuma zen e, garbi genuen, <coughs> infozazpiren berri eman behar genuela, erritarrei ezagutzen zer den infozazpi, zer nola lan egiten dugun eta zer eskaintzen zen dugun, eta beraz, e, kanpaina honen, e, neoinarrin nagusia hori, zanda, eskualdez eskualde joatea, herrietara eta hainbat ekin bitartez mitartez, zuzeneko saio bereziak, hitzaldiak bertso saioak, ba ekin menez berdin mitartez berri ematea, eta haipatu dituzu hainbaterri, haietan denetan izan gara, eta Eta, eta oso gustora, batipat, babertako jendearekin egoteko aukera amaten duelako, zuzenean, e, bueno, kezkak zalantzai aso, eta, eta gustora, eta bueno, hurrengo itzordua, hernanin izango dugularun batean. <coughs> Justu horretaz galdetu behar nizun, otxailaren meretzian, hernanin infozazpi irratiren musika jaialdi antolatu duzute, Eh bueno, parte hartuko duten musika taldeen artean baitare, eh musika talde handiar bat daukagu, de Spartins baina beraiekin batera baitare, ba, beste musika talde batzuk izango ditugu, asta. Bai, len aipatut dut informazioan oinarritutako irratia dela Info7, baina musikak hasieratik eh, izan du garrantzi berezia eta batezpat euskal musikak eta pixkat urtik eh, tiraka antolatu genuen eh, musika jaialdi hau. E, bereziki tartea egin izan izandiogu euskal rap musikari, euskal rap taldeen topaketa antolatu dugu. Ba, uste dugulako azken urteuetan indarra hartzen ari den musika estiloa dela Euskal Herrian, ipar Euskal Herrian e, lenagotik urteak Bamatza hemen kultura handiago izan da Estatu Frantsesaen e, ba, eraginez Hego Euskal Herrian azken urteuetan hasi dira taldeak sortzen e, baina egia da oraindik orain, dik orain e, sare ofizialetan e, ba, bueno, nolaabaite baztertutako ba, musika ere badela beste beste bat kritika sozela eta politikoa hainarri duelako ez. Googleza bat eman genion musika honi eta hortik ba, Euskal rap topak eta izana. E, talde topaketa antolatu izana errealde bakoitzaetik talde bana atorreko da e, Lapura ditik mak taldea, e, bizkaitik e, norte apatxe, ara batik indarrap, nafar batik nahiak, eta gipuzkoatik eguneko engurmet, hori juntzeko sortzietan izango da. E, aurrez e, zornotzako zaparrada batuko dariko da, bizkabat e, bueno, ba, nantzarako girua eta jarriz, Eta gero Euskal Raptalden topaketaren ondoren, ba, bestelako doinuak, kontzortukin, aipatu duzu desparti instaldea ariko da, e, twist doinuak jarriz, afu etorriko da, barainainetik, e, rumba doinuak ekarriko dituzte, eta kontzertuekin amaitzeko, siroka, rock doinuekin, ba, nola baite kontzertuak biribiltzeko. Eta jaialdi amaitzeko, bai erratiko bikolaboratzaia hariko dira musika hiartzen, dadilef eta sound sister, ba, gaur egun e, musika saibak egiten dituz denak infozazpen. Mm -hmm. ba, gelditzen saiguna da jendean noske animatzea, hilaren eh, emeretzean izango da, hernanin da itzordua, eta bueno, ba, bai gure eskaldeko eh, entzule guztiak, lagun guztiak onbidatzen ditugu baitare, ba, bide batez, Ernan Ira joateko eta Info 7ren parte hartzeko ez da. Hori da, tilosetan izango da, karpa bat jarrita egongo da, euria egingo balua berta nabesteko eta nabarmentzekoa doakoa izango dela kontzertua, nahi duen ororentzat ireki izango da eta besterik ez, ba nahi duen oro ba batera 5. urte urrenago ospatzera. Osongi eder eskerrik asko gorean izateagatik. Mi eskerzuei.